إله القادر الذي لا شريك له رب العالمين قم و سعد العز الذي أمتي تستلشي لي لا Hvaro se se ne Je ve skrai trebao da sjedne i da sluša, ne da se vrti, ne da se češe, ne da jede tada kikiriki, ne da pije sokove, ne da, znači, ako ćeš tu biti, ponašaj se kako treba, dosadilo ti, iziđi, znači, to, tu nima nikakve smetnje sudi u svijetu, na simpoziju si, dosadilo ti, maš potrebu, iziđi, to, tu nije ništa spodu, ali onda dok sjediš, trebaš to na koji kojih slušaš bitve, ima to što manje respekt ali eto, to to s našim ti aferi bio naj koji se možda ja primijetio onaj zato što možda ja znam puta od svih tih istoriji i znam doživjeti isto tako nešto da ljudi ne znaju da se ponaša i pogledni čovjeka onaj, koji nije došo da ode da sarađuje neučio i došao da mu pomogne da ga poduči nečemu onaj ali to to je to naš naše stanje naše hala treba ćemo ono toga onaj, Vi da nekada vidite kako ljudi poštoju nekoga koga je namičio većem u životu. Zastikli bi se mnogo toga, ali u svakom slučaju nećemo na tom tijemu duše. Kažem da vi ovdje na zapadu imate veliko potrebu da se govori o namazu. Prvo ovo namazu kao odnosu muslimana prema obavezi namaza. Jer ovdje zaštov sistem nije E, zaslovan na tome da loše otkrivu Simana, no ja znam da možda u nekoj fikciji Kodiško direktora Kašu je prenuče rezultat neki nići i tako dalje. Ali e, jednostavno sistem ti ledi nam. Ti moraš činjent strašcuaj neki pravu. I neki mogu neki nemo da pišti, neki ne isti i tako dalje. Znači u odnosu Simana general danas propustio prema Amazuje izuzetno loš. Neka se nisi sa čovjekom za koji pomisliš da je da je ono da kažemo, na izuzetno višim nivou od kojeg, jednostavno sa njim razgovaraš, ako misliš, čovjek koji je u islamu već ima mnoge stvari neopitne. Juda tu počne postavljati pitanje, ti vidiš da, da je on još porunjan na najtežijim temeljima, postavljate pitanje namaza, ustajanje na namaz, klanjanje namazom namazku uvijeme i tako te stvari. Raču, moja draga, namaz je najpitni temelj vjeriji. Na nato čovjek kaže, da ira ira illa Allah, uđe u islam, najbitna temet je namaz. I tako čovjek uvijek treba da pristupa namazu. Spomnjeli smo onaj dan na ubi, dali sam ja to prevodio, da mi sam prevodio, nego sam više svet, ali generalno, znači, praću, moja draga, zapamtiti jedno veliko pradlo koje će vam koristiti, makar da ste ga svjesni što će vam obuti u vama, osjećaj potrebe da se više čovjek trudi, a to je namaz. Osnovnjući situacija koju smo spominjali, putovanje, spajanje, kraćine, ne postoji situacija kad čovjek može izostati namaz. Ne postoji. Znači, u onog momenta kad imaš odlada razloga se spoji vode i kimlja, ako vidiš da je kimlja ističe, nama se mora klanjati, kako tako, na stolici, idućim, odećim, sjedećim, da žijeći uprljani, da izviniš bezgodnjeći, bez znači o tome su sve učenjaci morili. Učenjaci prije ide 200 godina su postavili pretpostavke šta će i kako će ljudi kranjati ako se nađu u situaciji da su svi goli. Hoće li kranjati u džematu, gdje će bit vođa? Ako su goli i oni i žene, gdje će bit žene, gdje će bit moškac? Znači, toliko pretpostavke i samo da bi pokušali predvidjeti svakvu situaciju u kojoj će doći čovjek i namo dalje veću odgledu na prizanju. Znači, nijema, zapamtite, nijema situacije kada se si može ostaviti namaz. Nije ima. Nije Čak Igno Hassan, iako u tom momentu bio malo liberalan, navodi konsensus, ovim i konsensus, da se ne smije na, propustiti namaz i na, vremena. Da je to haram, da to zabranje. I kažem, to je jedna velika činica, Значит, Allah je šim kaže u Kur'anu in Nasrate كانت كتاب الوقوطه زي استنانا رمسكيوتي جيдова. I znači imamo onaj da kažemo jedan odnos previše drastični u pogledu na klanjavanje namaz. Rač majda što se čini da se namaz ne može klanjati minut prime skupalje vredi Ne minut prije sata, već na, minut prije nastupanja vremena namaskog isto tako ne može se odvoriti minut nakon prolaska namasku, vremena osobnoj istuaciji u kojoj izvučaju spomeni, kada se može spojiti. Zato ćemo vidjeti da su islanovi učenjaci već pod prvog vremena, nikad se nisu razilazili da je ostavljanje namasa veliki, jedan od najvećih dvija, oko toga nema razilaženje. Razilažen je samo daliko ostavi namaze muslima ne gdje. To je razilažen. A da je to veliki grijer, to nema razilažen. I nažalost, u tematici se tako jednostavno pristupa. Tako prosta puta slušamo od ljudika koji prevode neka ljude u džermatu, koji nose kape, ljude koji su nekad iškolovani, Tako jednostavan odnos slada prema narazu, nema vezi, nakranjaćeš, nema veze bitno je da ostaneš na poslu. Znači, braću moja draga, to pitanje tako. Ja nisam od ljudi koji volim da teoretiši nešto što se ne može praktikovati. Ja ne bi sad da ljudi traži budi ti ovdje muslima kao možda negdje u islamskom svijetu gdje ti je srk glavođeno da budiš u svijetu. Ali imaju braćo, minimum um i spokoj u snima ne može ići, ne može prodati svoje afire ne za jednu platu, ne može ga prodati za dunjaluk kompletan. Citiram zmaja tu u hudbi ne leu leu na dženianu, na u in lahum ma fil ard jamian wa mithla ma yartanu bihi min azab yawm qiyamati ma tuqbalu minhu. Kaže, "Ne bi kada bi na na to imali cijeli dunjaluk." I još jedan sam Htjeli da se sa tim iskupi, na sudnje danu, od kazni ne mogu. Znači, moja šačica, evo ura, koju će <gled> Pazi, Allah ti daje doznanja da cijeli dunjavok ima, već šačice ura. I još jedan toliki dunjavok, i kažeš, evo ja bi se iskupim, ne može. Situacija je opasna. Ja sam dos dobi ljudi koji masivamo pokušavaju ljudima Olažak i usina u vašavnom situaciju stane da je čovjek na zapadu. Je isto je ulici na ruku. Ali isto tako ima neki minimum ispod kojeg ne može nikako. Taj minimum ima se. Taj minimum ima reći namaz koji se mora kranjati u namazkom vremenu. Kazali smo da Olažem Šaman kada govori o liceni, pisui licenje da klanjaju. Doći znači čovjek kaže ja ne klanjam se muslimu. Allah upisuje licenje da klanjaju. Innamana za kiblati ummulllahi aw man kharatu umu la yadhkuruna llaha illa a kada ustanu klanjati, oni to rade vino. Da čicogdi, mi problem ustaju i klanjaju, oni ustaju i klanjaju, samo tu rade vino. Lim, Musalim, Sunara i koji svi znamo, teško se klanjačimo. I neko Allah Želešamu, teško se ne klanjačimo. Ako Allah kaže, imate u Kur'anu nešto što, što se zove Yasun Eulah, ako Allah Želešamu je rekao nemoj roditelju reći uv, dođe i kaže, samo nemoj reći roditelju uv, udarimo šamar dobro je, ali nemoj samo uv. Nije, Kur'anska an, kur metodologija, Kur'anski način izražavanja i mnogo, E, perfektniji. Ako ti je kunal rekao, nemoj roditelju reći uh, to znači ne smiješ da onda tako je, to je isto tako. Ako Allah kaže teško se klanjačima, šta mišliš da šta je sa neklanjačima? Oni nisu sto minuti, ali ako Allah prijeti nekome koji je na većoj nivu, definitivno većoj nimaš čovjeka koji ne klanja. Imaš čovjeka koji klanja, ali je nevara prema namasu, kao što kažu islamski učinjaci, suri, arai, te lezi, odgađa namaz iz namaskog vremena. Ako Allah tako ubije ti kaže teško se tim klanjačima, onaj ko je koji ispoj njega, on, on, on potpada sto puta kot tu onaj zabran prioritetniji. Znači, braću, moja draga, e, o tim znači to ja sam prezupno nadvore da malo o, o, o ajetu kursiju i da govori malo o tim nekim i o fatihi, ali jednostavno tu ne može se sve mi stiči. I ja slično ispriostava da je ovo naše druženje ne treba biti samo prebukirane predavanima. I ja sam tu predložio i predložio da je ovo javno sljediće predavanja, pogotovo kad je u Italiju, mlađa populacija, da se za njih napravi neke rekreativne aktivnosti, futbara, odbojka bio šala kao drugo. Onaj, pa ćeo k njih starih tu. A da budim tu i desova, ja mislim da se rezultati ovih druženja mogu već prepoznati kao lijepi i ne treba da samo jedan jedni cilj predavan. pomeni nije teško vraćati za organizaciju dobro, znaju da sam ja čak i po maloj vrsova što ima Ja visoki dan državu mogu držati 5 Ali nije to primarno cilj da samo sidimo i slušamo vrsove. Ja mislim da treba da nam budem da se družimo, da se poznajemo, da se nasmijemo, da, da se, se, se povrbamo, da se poigramo i tako dalje. U svakom slučaju vraćamo se u ovom ovaj tematici. Znači, vi na nas vraćati moja najgorega islama. Prvom dijelom za koje će čovjek poladati račun sunni dan od svojeg vadi, da jeste namaz. To je ovo sam mi kaže jednostavna formula. Kako smo niče rekli za srce? Valja srce, valja ostali dio tijela. Ne velja srce, ne velja tijelo. Isto tako sam mi kaže. Čovjek koji dođe polaže račun i ne polaži načune za namaz. Nije osnovno sve, neće ništa predati. Nema šta šta žele? Ako nisi uspio ući jednat kroz nama. ne možeš na toga vrata nikako. Toliko je faktora, toliko je faktora koji okazuju na bitnost ove tematike. Ona, i mi moramo biti u dubini svoje duše, ubijeđeni gdje je mjesto namazao islam. I da se ne čudimo, nekad govorom naših Dajija i naših profesora, kada u jednu kao izgledaju, eh, ajde da kažemo, malo žestoki u tim svojim stavom Što je ti može spojiti takšan nijacijem? Braću, moja draga, to je ceg moraka ovdje. Ne možeš sve dobiti, i čevapiseva. Da budiš ovdje u danstvu, da ti je i da imaš sve, e, rješenu rezistenciju sve. I još sad dalje, malo i vjerom i dobit ću i, čeva, i E, ne može, moraš to nešto dobiti. Ja znam da nije lako. U 5 sata u kapuljca 3 me mazam. Nije 100% nije lako. Ali, ako to ovdje teško, jući ima 9 sati noći, to je baš je strano. Šebi ti ne uvezu moraš odbiti, a ako si hoćeš da lagao ćeš sponušati. Je baš je strano. Ima nikakve veze filozofije tu. Ja vidio da ćemo na da ona da vratim kaže to što su mi išao i populacija se učio na tačke e da kažeoviši E, kao odaranje temelja je da mi samo budemo ubijeđeni. Sam ja ubijeđen da mi ovdje s ovom tačkom nemamo A zašto vam ne govorim da vam ne bi neko došao na pokušak oljuljati tu tačku. A sam ubijeđen da niko od vas nije problema sa tu tačkom. Da namaz nije upitan. Zaista imam takvi lijepo mišljeni romama, koje vi zaslužujete, da niko od nas ne ima problem. Da li ja mogu spraviti na mazijem, ne mogu da li može nama se prositi. Ja sam da vi to nijete problema sa tim. Ali možda vam kažem da to načinost ste to istra. I kada čuješ tamo nekog, možda koji je iza tebe, u smislu, od tebe je u želijetskom pogled, možda obrazovaniji ili nosi veću kapu ili obnaše veću funkciju, da znaša ako lupi nešto, kaješ, zvini, ja znam, ti tu lupio i ali da te ne poljuda temelj. Temelj je ovo što smo sad spodnili. Jer nevijeku se dešava čovjek u svojoj, to je nekoj ajde kažem, jer nismo svi ševudskog, kroz uvijek koliko može stići i onda on ima neki svoj stav i onda dođe čuje neki drugi stav i on pita, šta ja znam samo? Znaj da je ovaj staj, on je onaj koji tumači drugačije nek bude ispreman kod lablađa, rešavan onaj pravdat svoj stav. Svakako obraću, moja draga, mi, ova populacija, kad je u namaz, <hih> nama više treba voliti u drugom segmentu namazan, a to je kako mi treba da do taj nas. Kako mi treba da ne dođemo nas u njih dan. Hajde, kažemo, jer ja sam nekada to znao spomenuti, čovjek koji ne planja. On je već glješnik i on, hajde, kažemo, dunjaučki ne gubi ništa, dunjaučki, on je gledao utakvicu, nije moro advestit, nije moro popola doći čuđanju pijet puta na namaz, klanjat, pregibat se, nekad si umoran, namaz je sigurno obavizat. Ovaj koji ne klanja, ovaj ono njavučki, na. ali proli, ako imamo nas, grupu koja klanja, evo sad je hladno, hoćeš advesti hladnom vodom, treba ustati na vitre, reći smo trebao pijet saata noći, ukalkuli sad tri namazat. Ako dođe na sudje dan, i od toga namaza s ovdje To je problem. Tada smo njih glumili veći gubitnici nego ona. Ona je uvijek na makro gleda u utaklice. I on kaže, znaš šta je, ta mam, dajem afiret za utaklice. Ti si rekao, ne, ja hoću afiret, idem u džanju. ali na namazu ništa ne razmišljaš o namazu. Ne znaš arabski jezik, ne znaš ono što učiš, ne znaš prijevod, on... E, Zihrova koji se uče namazom, počneš od lijeći sami Allahu Ekber, sami Allahu, nimena Hamira, Subhana Rabija Razum, Subhana Rabija Eala i tako dalje. Ne znamo privodu Tehijatu, ne znamo privodu Fatihi, ne, da znamo privodu, znamo li tefsir, znamo li značenje. Znači, to su neki parametri, postojte sebi znati, pitanje koliko mi u namazu razmišljamo o namazu. Pitanje. Koliko mi u namazu razmišljamo o namazu. Opustanike Nisarapisa vam kaže, čovjek će završiti sa namazom, a od namaza će biti upisan, kaže, Rš, luha, desetina sami, desetinu, namaza si bio u namazu i to si dobio, to je stvarni tvoj boravak u namazu. Ono što si ti došao, Allah ovaj krenic razmišljao, o investicijama im in da hođa, kaže Allah, ove kar ti okvita ti izdalje u trgovini. Sem je Allah, alim, ti sad na ljetnom putovanju mogu ste. Kata, koliko u čemu I tako, taj namaz nimaš od njega ništa. Nije kod mene nimaš ništa, poslanjeg te veku nimaš od njega ništa. Pridodaj najtu učinjenicu, a nadam za to lamin imamo, da čovjek da ispuni određeni ruknove i temeljena nazad. Posanik kaže, samo, jasno, kod nas to zove smišnikom čovjek klanja brzo znači rafalno, klanja brzo, ne se posle nuždi, otrivena mu lijeđa, nima kakvi prijestup, pa ne i ne smiješ reći, kako kaže, kako vi smije, reći da je njegov namaz ne iskla. Smijem reći, ako je posanika, gdje se reći, to ne čuje, moj je klanja brzo, i kaže, irča, fe sani, fe emne, kelem, tu Vrati se i ti nisi klanjen. Pa vidio ga da klanje. To se rače po formuli, ko što je najdošao ođe kaže ođe može da se klanje bez zapisnika. Kaže ođe, ne može. Kako je možda priklanje? Može tako. Ali će da ti bude validan namaz. Tako ne može. I ovo. Uslovnik je njega da klanje. Ti nisi klanjen, nisi klanjen na način kako trebaš klanjati da je tvoje namaz validan. su ljudi nekad znaloši. Vi ste, kaže, hrabri, kako vi imate hrabnost sreći nekome da ovaj namaz ne ispravio? Imam hrabnost, to mi obaveza, nije hrabnost, moram reći da ga podučim. Zato ja sam, kada je trikut poslanik ratka, kaže, a li mi ja, Asula, poduči me. ja ne znam drugačije. Svatio da on ne zna, dođi, kaže, ali nije četinaš da dođe kaže, a li mi poduči me. On je nerekli pogrešio, još prizvišeš da je namaz Tato, kako mu moraš da prešutiti sutra kad uzme kamatu? Kako mu sutra moraš prešutiti kad bude loku alkohol, kad bude prostituciju činju? Kako mu smiješi? Pa smije mu reći na osnovu dokaza, na osnovu vjeri, na osnovu ajeta. Zato kažem ga ću mojeg raga. Znači, ovih činjenica, kad se uzme u obzir, vidimo koliko je stanje namaza bitno. Zašto u islamskom pravu fikhu, na enciklopedijama islama, najveći poglavlje je poglavlje namaza, najveći? Poglavlje zekijata je puno manje, poglavlje postoje puno manje, poglavljađa je puno manje, poglavlje namaza je najveći poglavlje, zbog njegove bitnosti. I zato kažem, ova tematika mislim da je nama najpotrebnija, nama u ovoj našoj populaciji, kako doživjeti namaz. Kako kad već sam potrošio ovdje Kad već možda moram neke privilegije održani izgubiti zato što hoću da imam poslu gdje mogu klanjati. Možda mogu rati neki poslu gdje mogu dobiti veću platu, ali da neću klanjati. Ali sam ja ostavio, dobiti sam neki niži rangijan poslu zato što hoću da klanjim. Ako sam već sešto izgubio dunjalka, ne još da izgubiš jahiret. Taj svoj namaz vodi dobroj principi. Čak islanski učinjaci, kaj kažemo, onaj, dobro razgovaraju o pitanju kakav je propis skrušenosti u Je Jer skrušenost nešto, što znači skrušenost? U smislu da si u namazu, sa namazom, da razmišlaš umriš tudi kada kažeš Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, da ti razmišlaš o toj bismillah. Da kažeš, alhamdulillahi, robbil alameen, da razmišlaš Tu, taj nomenic zove arabsko vesku skrušenst. Jer si skrušen nam ono o čemu se govori. Kakval je propis toga? Imate to u Leni koja kaže, to je vađi, odnosno sastavni divna maza. Ono je osoba, ona osoba koja tlanja veskušenstvo i koja namazne valine. Ali u svakom slučaju, vidjeli smo ono izogom vjelodoslovnog mislija Ruslan kaže, Neko će od vas završiti namaz i mu samo od namaza upisano prvišeg desetina, desetina. Tako da to je pravilo, koliko u namazu budeš u namazu, koliko budeš sa namazom, koliko budeš razlišnjeno mešću crči, toliko će ti biti upisani. Ja znam da možda nikad neko mi je sad da se pogledi s tom činjivicom, da vraću moja negata u E, imamo sad njih taj problem. Mi se kalem je. mnogi problemi. Mi će su spomenuti da nam je to problemi sa Hurtanom. Danas nam je to problemi sa namazom, zato što ne znam jezik. Sutra će nam dobiti problem se sumjetom možem poslanika, kad mi čitao život, moramo čitati tuđije prijevode, javično, niko i ništa si, zaista, bez imalo glume. Ali knjige čitati koje su prevodili doktori islamskih nauka, ne? Ne doktori, veterinarzva na aranskom jeziku, doktori, islamski nauka, bošnjaci, bosanci, prevodili knjige. I onda u tim ovim prijevodima nađeš grešaka koji ne mogu nikako da se tolerišu prevoljucu. Imate nešto prevoljujući što se može dozvesti što zove stilistika. Imate nešto što se zove dvosmislivost izraza, pa kažeš, dobro, on je svaki taj izraz tako, Ali ima nešto što se ne može nikako to ne zisati. Da čovjek, imate u aratsku jeziku termin, kad čovjek trguje sa čovjekom. Košem, ja tu, ja i ti ako nešto trgujem. Kupujem ja od tebe auto. I kažem, to što auto, gdje stira da je uključiti. kažem, ja kupim si I sjedimo ja i ti, još se nismo rastavili. To se zove u aratskom hijaron Period priče kao u ja i ti još se niste. Ja nakon dva sata ko su sjedio, ali nismo se još nikako rastavili. Ja imam nakon dva sata prava tebe. Slušam, nećem kupiti u tebe. I ne trebam čuvati sa glasom stupštom. Možeš teći, čekaj da kupju si. Nima veze, nismo se još rastavili. To je kad izolari muslimo, omeđu su ihlijate. Boži kaže, dvojica i ljudi kada trgnu, dok nisu prestali da sjede i zajedu jedan goru, imaju pravi da prekinu kupu-prodaju To se zove aravskom hijar međus, hijar od riječna, hijar da izabiriš u sebi ti šta hoćeš u tu međus kog se riječi. I dođe čovjek, a ima to aravsku mjesto, krastavaca, reka mi je hijar. neko kad prebodi terminologiju, mjesto da kaže u poprodaja u kojoj imaš pravo da odabiriš, hoćeš kutniš, on u prve da kaže u poprodaja krastavaca. On ošlo, skrivo izna istok, a zalapan trebao je da kaže. Kaže, prodajte krastavaca. Koji krastavici? Zeleni, zrveni, žluti, za tog srta, sa lapina, šta? I tako mnogi, to je tako sve jedan primjer, ali mi primjer ima puno. To je teško zapamtiti. Dokad ćemo vi čitati knjige pregledene, kada ćemo mi imati? Pozadim da mi čitamo na arabskom, Pa ako nam ništa da se tada se vratimo na komentar. Zašto ove greške nastavljaju? Zato što ljudi, dosta puta im je uzunatno riječi, jezički preveduje, bez da se vrate na to što su učenjaci rekli o tome i onda napravi katastrofovne greške. U svakom slučaju, kažem, imamo problem nepoznavanja naravstva jezika, to nas sa kronanom, to nas uči sa namazom, to nas uči u učenju Adisa, to nas poče razumijevano vjerujem. Zapamte danas ako išta, zapamte, zapamte Ne može se tumačiti vjera. I ne može čovjek ispravo svati vjeru naročiti ako hoće da drugima tumači vjeru, osim spoznajom arabskog jezika. Ja sam lično dignim, zaista sam dignim koji ljudima tumači vjeru 10, 20, 20 godine, možda drži im toliko godina odbe i ne zna arabski. Ja se u suprstu vidi šta ljutina priča, šta im tumači, kako je, iz kojih izvora on crpi svoje znanje. Zaista se divi. On čeka, vozije u sud za neku prevedenu knjigu da je kupi i da isto na može nešto ljutina pričati odlovo dvije. A knjiga, koji knjiga, kako je preveo, kakva je recenzija, što ono iz sredina, to je druga priča. Nima upuno vremena ona joj tobi svakog slučaj dali ja da nekoliko sami da za kraj za kraj <coughs> ovog dijela predavanja <coughs> da da neko posveti tako bi mi mogli malo pojačati taj svoj ajde kažem danas kako možemo da pokraj tu koncentraciju kako možemo nalaz što više onaj korišćenja da imamo pritoga sad ako taj nema nas tako obagleno kogda to je onaj neka nas koji je propisan, i zbog čega je propisan. Jel mislite da je Allah propisao namaz samo zato što, što se cilja time da ti odješ, a da duđiš i da stojiš u namazu? Ili je namaz propisan baš kao iz zbog onog razloga učenja Kodana? Da razmišljaš o tome, da bi to ostavilo tada na tebe da bi te to odgojilo. To je cilj namaza. Zato Allah Željšu kaže, Inna salate tena nefaša, doista namaz odvraća odloših grija. Jel misliš da namaz odvraća samo zato što se staja od dođeš u namaz i stojiš i tu odvraća? Ni, odvraća sadžaj namaza, učenje kutana, tote, oni tekbiri. Allahu akbar, Allah najveći. Allah je veći dunjavka, Allah je veći u problema, Allah je veći u dunje plate koje ja želim zaraditi pa zbog mi ostavljam namaz. Pa kad uđeš na ruku subhaada, veličanstven neka je Allah subhanahu wa ta'ala kad odiš na sedu, kad svoju dželu <coughs> pa kaviš Subhanahu wa ta'ala neka je valen Allah i tako dalje ti zikri li to odgaja čovjekom u dušu učinje pa ti li odgaja čovjekom u dušu jeste li kako je moguće to je samo Allahom ho davanje Allahom ho jizat Čovjek koji klanja farze samo sedamnijes puta počne fatihom i nikad mu to ne dosadi. Znam se ti niko kaže i danas svaki put sedamnijes puta pro učito odriđeni i lagaju. Prvi dan. To je samo farze da čitaš, učiš i farze da klanjaš sedamnijes puta. Sedamnijes puta i lagaju. Sutra, opet danas moram sedamnijesti puta. Ajde. Treći dan, danas opet sedamnijes puta. Ajde, dobro. Čovjek kranja 60 godina i nikad mu ne dosadlji Fatihah. Fatiha je srž islam. Fatihah je spomenuta u hadisima umul kitab, mm -hmm. majka kao knjige, a u arabskom riječ um, dolazi u kontekstu majke i dolazi kao srž. Kažu učenjaci islama Kur'an je sad indirektno, indirektno saživ u Fatihji. Kad je temu rekao, da li mi sažeta. korana tim prođe švativu, kaže uvijek sažetak korana. Hmm. Zato čovjeku muhminu ne može do sažetak ima. I koji ne razumije, njema ne dosadi. A kam voli, je koji razumije. Zašto je Allah propisao da se 17 kultana? Zar bilo dovoljno namazu jednom prođe švativom? Naprvo, je Allah koji završena stvar? Ne. Non stop. Non stop. Alhamdulillah. Allah nahman. Maliki je umedin. Idi nasiraq al-mustaklīn Non stop Šta možemo? Tohluo se mi prasmano vremena Ma'l-usani fati' Kada je lačešnanova tri ajeta koja su vezane za Allah Alhamdulillahi rabbilahi r-rahmāna r-rahmāna r ajeta jezane za Allah Ovaj središnji i'yak in angu i'yak in stain Nama pola gospodaru vezan za I četvrti ajet dolazi tražimo i tražimo iz sebi nešto. Jednu jedinu stvar tražimo. No, ne tražimo zdravlje, što je bitno. Ne tražimo porod, što je bitno. Ne tražimo napaku, što je bitno. Ne tražimo e, prosperitet za umet, što je bitno. Net. Šta tražimo? U puti nas napravi, u puti. To je najskuplja stvar tebog života, da si napravili put. To se traži, da glavate. Dakle. To je najveći prioritet u životu. U zatvoru, da neko je kaže, odobraviš bitu zanje, ne odobraviš bitu zatvoru, ali nisi u zatvoru, ali samo bitno jesi na pravom putu. Čista čunica ima veze, da si na pravom putu, jesam, ti ideš uđenjeti. Gdje god da si, šta god da si, samo da si na pravom putu, ti je najbitnije. U avionu, na pravom putu, u autu, na pravom putu, to ti je najbitnije. I to je ono što, čemu nas uči Fatiha, šta treba učiti, šta treba tražiti par Vahom. Očvrsti me nakrani. to mi je najbolji Zdrave, manje više, im će mi popustiti 30 pro 40, ali ono kada tad popustiti? I nekaj. ga puno, nemao ga puno, on će i doći, i odnići, ako i ne ovdje ja, kad umnem, ostaćem Sve su to stvari, bez svega se može. Nima vezje, da umoješ odglada, ništa nije sporno da umrišta hidayetu, da umrišta To je najbitnija stvar. Uputi me naprav, uput. To je ročuma dada bitno da to čovjek osjeti kad uči. Da razmišlja o tih stvari. Evo tako neki stvar, nekoliko savjeta kako bi mogli oječati svoj odnos prema nam. Prva stvar koju smo spominjali prijučje, e, naše prodavanje nekad su izpredljtene, ko smo zapomenuli jučenike, stvara, stvar, stvar za sad ću mi sad kratko, spoznaja Allah. To će čovjeku ojačati koncentraciju namazu, da imaš, prije što stanješ namaz na um, gdje si, šta si pričali svom prepočinu i ruči, zavisli da moraš otići na razgovoru sa prije srednikom Samo poziv, kažem, ste sutra da dođete na razgovor. Zašto? Strahno. To je ipak u ljudskom terminologiji velesila. Što mi ne zove, šta nisam pot, da nisam što zgriješio, jer izvešta je Zbog čega? Zbog dve Ahiretskom parametru, odnosu prema Allahom, to je molekula. Straha. Staješ pred Allaha, zadihan, žuriš, ovako, onako, nepočešnjan, neuredan, nikakak. Kad uđeš stati u nama sam da imaš činicu, gdje staj, pred, pred, pred, pred koga će sad? Pred Allahom. Stvorite li je zemlji to kažu islamskućenjaci, Zašto su ljudi koji kranje i noćni namas prepoznatljivi kod ljudi? Iako to oni zato je prepoznatljivi vidiš na ulici, kaži ovaj kranje noćni namaz. Zato kažu što Allah najbolji zna, Allah najbolji zna, to ne možemo u Zato što je postoji zato jasan dokaz, ali ima dokaz indirektan. Allah za širko, što je što više u goslu na Isus svaki večer i se spučta na ovo dunjanovičko nego. Pa kaže, ima li neko da dobi, da mu udovodi, ima da ima potrebu da mu dam to? Ti ljudi u noćnom nazvu su tada okrenuti prema Allahu kada je uzvišen je Allah, nama najbliže, pa kao da se tada, ajde kažemo, napuni te Allahovi svjetlosti, te Allahovi energiji. Zato kad izgled vidiš čovjek koji je popužan, on kad se pojavi, pojavi se zaista sa njim neka nevidljiva svjetlost izneka izvini neka kostime nego oni su nikakve vrč da, da ne prozivamo nikofiju potrebni neki sufijski znači onaj koji se zove letetič i ostali na letjelice ali zaista pobožan čovjek smiren čovjek čovjek koji provodi noć u ibadetu čovjek koji plače alao ina kad vidiš u učerim se raz neka vam mi kažu, ja znači, ja plaknu. Ne treba ništa reći. On se pridnuti, on se osjeti. Prva najvinjena tačka, kako doživjeti na nas da znaš gdje si, pred kim si. Druga stvar, lijepo je, ako mogu nemoj nam što oti, čovjek nima da se sjeti da će uliti. toko su mu nametnuli, onaj, žestog tempo života, da nikad ti nimaš opciju u svom kalkulatoru da mogu umriti. Samo imaš opciju sutra moram na poslu. Mrkijući ustati na poslu. Nijemo tu ikada zmišljati, moram jednog sata bez spala tumoraca. Tako isto namaz. Kad staviš namaz, je to zadnji namaz. Zašto to? Jer kad znaš da nešto zadnji, da ti neko kaže, slušaj, Evo, ovo, ove cipele smo ti kupili, oni su ti zadnje, više. Zapad, nije podriješ onda ćeš boš čitav život. Kakak je bio pred tim A mi, ti mi, nije čuvo, ko očim glavi. Jer gotovo kad nije ne stanje, to su mi zadnji par cipele. Isto to, kada ti znaš, ovo mi za namaza. To mi je, znači, u smislu zadnja prilika da uradim neko najveće dobro djelovim. Ne možeš ništo raditi od Islama. Kakak bi bio ti to? Dali mi tu ti je imao vremena za kalkulisanje nekih stvari u smislu da potrošiš ti tu priliku da zaradiš veliku dobru djelu. Tad bi ti skručen, to je zadnja. Jer imate predajca, kaže, kada, kaže, do Boži bih pored kavra, kaže, ovaj, sad u ovom kavru. kada bi, kaže, mogao da ustanje i da klanja dva reki aata, bila Bilabo mu draže, kaže, nego cijeli dunjaoši. Kako mu zna dunjaoši no, u kamru, ali dva reki Aata, kad bonesiš sada s ovom kamru, je nešto prebro. I zato taj zadnji namaz, kad bi znaoš taj zadnji namaz, ti bi se maksimalno potlujio da klanja što potlunije. E tako sve postaje prekostav, koja može biti to ista. Ko nama garantuje da ćemo sada, ako da, nema na masu da ćemo i kim je uklanjati? Ja klanjam ovaj ostaje i smo mosta dole i slibamo se kupa. I završena stvar. To je samo jedna od realnih opcija. Gdje nam je opcija zemljotljesa, gdje nam je opcija smrti, infarkta, udavlokautu na cesti, milijun neki opcija koji nisu nisu nešto nevonuće, moluće. Da čovjek se pusteni prema namaz, da je to zadnji namaz koji će klaniti. Rekli smo, i nećemo to puno pomagati, razmišljanje, ono vi što se uči to je srž. Braćo, usmite se sebi, usmite knjigu šerifa na nazu, usmite je neku drugu knjigu, ali ja sam juo nadvjer zato što znam da to i da nam prijevod dova i primodono ga što učite u namaz, da to znate što učite. Prvenstveno fatihi, da znate prijevod fatihi i da znate vino to znači, pa kad stanite je fatiha četiri puta uči namazu Pomeni ona već neki 25% namaza. Ako budiš znao šta učiš u Fatihi, ti si već 30% namaza razumiješ da se učimo. Nauči prijevod Subhan Rabija Lazim, Subhan Rabija A'ran. Nauči prijevod Allahu Ekber. Nauči prijevod Etahiyatu. Da kad učiš Etahiyatu, da znaš šta je Etahiyatu. Šta je Etahiyatu? Slušite sad da ja napravim prvo katolimnu anketu da reklim, hajde ko sad prevestiti? Ko še ima previsi uvani, kao da opravim, ja bih še ima previsi. Ko še ima to previsi? I tako da ti da. To, braću, moja draga, to ti najbitnija stvar u životu. To moraš znati, moraš se naći, moraš naći vremena. Moraš naći vremena da naučiš. Moraš naći vremena da oni 15, 20, 30 suga, ko zna, da naučiš njihov prijevod i da imaš tu te sirivnikesira i da naučiš, da sutra ti kažeš, izađara, nasupno, glava i morfeta, da znaš šta znaš, čak to bude. Zato što tu nisu velike sure i možeš se naučiti prijevod toga i da razmišljaš o to nije. Da naučiš ajit en leviju, kefi, bubidin, ajit po pa ajit, učiš da naučiš prijevod. Da sutra kad budeš učio ajit en leviju, da možeš o to razmišljati. Je, nije razmišljati. da nije lako. Ako hoćeš lakšu metodu naučiti cijeli jezik, onda će ti Ne moraš učiti Onda direktno s arabsko-tunaravski uzimaš. Ovako hmm, uzimaš u truvu se. Moj mozak učeva i ide u safeta od knjigu, uzima prijevod, vraća se srcu, razmišlja od njega. Može. To ti dugo skrati alhamdulillahirabbi l'arami i na arabsko odmah razmiš. Fala Ali to je sršno. Dvojite vrime, svaki dan po jednu sunu čitajte. Danas izučajem suru, ko je ovo Znam ne? na naravsku, izučajem ino. prvoj prijevod izučen, izučajem in desir. Jedan dan jedna sura. Drugi dan druga sura. Sutra izučajem, pola sata posjeću se samo zakur, a e ovo grabi fer. Znam ne? na pamet, alhamdulillah, što znači kao prijevod in određene stvari koje iz prijevoda trebam da znam šta su te sir. Naučio sam te Tak, sutra kad staneš u nama za znak ul-ta'avu mirad bi bin fedad reči ja se utječim gospodaru zori min šarpe mea harad od zla svega, svega što mu stvojim ta zikad u razmišlja što znači ovo od zna, svega što Pogledajte koliko je ta sura sve obumata, zato Boži mislim i kaži meni kad je ovako objavnila kvore uzorove feriak, kvore uzorove nas, više nikakve dobe nisam koristio da sam se utjecao Allah od nekog zna s tim dvije sure. Pogledajte. Min shakri na hara. Utječim se Allah od zla svega što je stvoreno. Ajde, ovoliko kratko. A toliko širok. zna onoga koji mi zavim. Zla od sihra, zla od zavisti, zla od novoga. Kod svog zla koji ja otičem sa Allahom tog zlaka. I zato čovjek koji razumije to, on posto iz namaza, gotovo, ja sam, što kaže Hađija kada ima one sudare, planio sam sabavom kada ono uđe matru, ne, ne znači sudare, kada ništa ne, ne znači. I jo, čovjek izišao, ideš smireno, ti znaš da si pod Allahom zašto, ti si od Allahom uzov ugovor. I šesto. Znači, došimo stvari koje će nam u namazu jeste da čovjek u periodima gdje je Dova u namazu došli. A najviše se tu misli na period sečti. Mi, braćom mojte da taj namaz svoji kao, kao kompletnu instituciju pogrešnost svata. Namaz je prilika da se požališ Allah. Da li imamo mi vreme nikad u divnom namazu da stanimo i napravno suhanna rabijal a'ala, suhanna rabijal a'ala, suhanna rabijal a'ala, da li mi to vidimo tu? To? to je prilika. mi kaže, Miroslav Pisao, najbližiji što si gospodar iska si na srčni. Iskoristi to priliku. Zamisli sad, hajde da kažemo, Allahum je primjer daleko iznad svega, ali da ima čovjek za kojeg se zna, da je milionije, da je miliardije, da je multi miliardije, da mi je gond koga ljudi nešto mu zveši mu dajdi. Koliko dajte? Evo, paka imaš kruptalo tuk, evo. Nemam kuću, evo. Trebam za evo. Imam lukove, evo. I dali mi ti i prižetki, Iho, da najdješ ti i blizu tog čovjeka, kva da ne piše i da ima ni nešta? ja mislim da nije ima nekoliko ne prižetki. Sad ima nekom potrebno, sako volio da budi blizu tog neđe, tog multimilijatera koji tako djeli i kako mišakno, pa da i ti budeš neki kreći, treba imen i normalno. Ideš, da budeš najbliže tački, kod najmilostivije čije riznice su tolke, kao što je došlo, je došlo na kaže Allaho Moslani. Kada bi se svi ljudi, planeti, od Adela a.s. do sudnjeg sam pravi, kaže, na jednu poljavu i svi od Allaha zatražuju šta voći se. Šta god ti padne na zatražiš. I Allah svima dao sve što su tražili To, kaže, ne bi od Allahovi, od Allahovi riznica umanjilo, osim koliko usneš iglu i zavodiš je u more i u okear izradiš tu iglu i pogledaš šta se na ili zakačao. Masimano što može zakačiti jedna kapljica. Ako je A je kapljica u odnosu na more? To su malo riznice i ideš u sused tog. Ideš u sused gospodaru i tu ideš mu... Znači, sad zamislite tog nekog multimiljardira, ti si tu negdje kriječi. Ti ima izpetelje dvojica, dvojica, pa ti čekaš da ti doješ blizu da zaiščeš. Ti ideš, najbližnije što možeš biti tu si na sečiti. Iskoristi to, traži, njemu se žalu. Od njega moli, pa Dunjano, Dunjanku, moli, tu, tu je vime ne moliš Dunjano. Malo ti na fakir danci zavrsnili pipe, tu iši, tu, tu trebaš tražiti. Bugleci trokiraju, tu, tu, tu, tu tražiti. Žena ne sluša, tu. Muž ne sluša, tu. Dijete oči u diskoteku ići u džanom, tu srce tvojom djeteta je koko troviš, ali ti ne možeš svojom djetu ništa, nakon 70 godini pogotovo, tu, tu plaći. Jer se obraćaš nekom ko to može riješiti. I tu sad, kratko, kum fe budi ona budi. Završena stvar. Tu se riješava problem. Imamo milijena glinom nasa, Čak neki najstrožijim čenjaci, tifa, šedvin, vazi, neki drugi, dozvolili su da čovjek na svom maternijem jeziku, na farzu, dobi na seđenju. Ali evo, ako bi da je to preliberalno mišljenje, to bi naravsko. Ili dobi na maternijem jeziku kad na fili. Ali znači, ima i nije to nepoznanica umetu, da je dozvoljeno takvu farzu na bosanskom jeziku na nasežiti doviš. Iako i ja vičnu to izbljegaju, ali ima neko veliki koji to dozvodi. Ali ja vičnu tom sveu, ili na nafilu, ili na to da čuli dovi na arabskom jeziku. Ali, možda kažem, tu je vrijeme. Također... Moja draga, morate znati da ovaj namaz koji mi uvolimo, ovaj namaz koji će poručiti rezultata, onaj namaz koji će biti, koji će, kojim će se trčati, onaj namaz koji je umarao poslanika, može bi se kaže biti da ovaj. Umija vila biha. Pa kako se koristi ovdje, ovdje ovaj termin erina? Bukvalno, bravinovi, refrešuju nas malo. danas malo, de nas malo upala malo klinu. De nam ruči i kamet da klanjamo, da se malo razmadimo. Da se malo odmorimo. Da se malo opustimo. Svama, da li mi idemo s takvim, s takvim pretpostavkama i namazom? Ili idem, idem, naravim klinu, to pa bi Pogotovo onge, sidi začetu, zače začes je to Začes i brzi i nama pravi nema i to dvoje to su zato na tlama znate sad ja ne znam pošto sam davno se igrao tu uču sam bio mali jerio šta je pušta i ništa se što al gusto je ta magneta ti praktično ne može niko lako i ne može nikako zajedno brzo i u noć što zna, nema nema ne, nikad ne može ne može spojiti pa guraš ti a ja vidim brzo, brzo brzo ne može brzo ne zna šta se uči izbosti iz gornje rovni, iz pesića, gore gdje pola planete čuva oce da ti odiš mi u studirati. Allah, hvala ti Allah. Hvala ti Allah što sam što, što sam na putu koji vodi ka dženetu, koliko je ljudi oko mene koji obožavaju krave i kipove i miševe i zecove i djeverice i ostali domaći, i domaće i dinje životine, ti si mene počastio da to je put gdje ću zaradi vječnu nagradu džemljenu. Hvala ti, ti Allah. što imam oži. La ilaha ili kako je slijepi ljudi. Hvala ti Allah, što imam jezik, kako je nijeli ljudi. Hvala ti Allah što sam zdrav. Hvala ti Allah, što imam porod. Hvala ti Allah, što se ne očekujem da granata ropni košto čeka i moja braća u Palestini, u Surii mala znamo se i tako a ja tamit na mali ku kako je se to i poslušam Što mi tko će mi držiti? Ti si boli sve sve sve Znači zapam to oklanjeno. Trze oklanjanje, iskrušeno oklanjanje, dva magnetra, ne mogu se spojiti. Al' mi, mi smo u oput, mi okrinimo magnetrije i onda oni se skeljim spajaju. Kaj, kod, kod vas može? Ko što kaže, ziv da možemo... Možemo mi nikad ne okrinimo oh. I eto. Ajet po ajet. Zunete da čovjek uči ajet b'ajet, rafal, namaz, kapuška, nebude za rafal. Sedam ajeta u davu i rekli amin, i rekli Allahu ekberi, svi Allahu imin, havi da ramena velike, amin, sve u jednom u njeve su pruča kakav kito naj može noći na ruktu, u njej pobedi iz sam pozdjev prvo. I onda onda gaži se. Allaho, evo je tada divno. Divno. Divno. je pa uvisno iz vode i pokit. Gore po pršči je on. ono pokit. Ja ono, živ sam kuće, zapletio. I se knjelo, ono mi nametelji. Da mi je velika. Ambi, amin sve sam jednom uspjel. Znao, ja sam tu rekao, Allaho, na mas. nije to problem što tuđe opće a masine, on će klanjati kako neko klanja, bude i za nj, ispred njega ali je problem što tu neko radi ko je kao kuće, a lami tu, tako, gledano pro ševietsku prizmu, tu je i smijavanje sa i smijavanje sa vjerom ja sam gledao neke klipove iz Turskim, neke iz Bosne, neke iz Srebrije. teuri da možeš stiti i hoću ljudi ja sam video da turčin što su slomili ruku đanja je u 16 faza jedi su sa njim na sred je jedan usta jedan ne možeš ga u slati da se tu ga ufat ljudi smogu da ruku on drži ruku na kameru hoću mnogo robilo me pa treba tebe da nisi niti da ne treba da udatu nitiu nije to tvoja sruka tvo pjevaj ljudima igraju ja u diskoteku, nisi ti za to poslalo. 15. Pa jesma, idi kada ti ću prekovi, radim ljudima. Ali to nije za je strah od Allah. To je obožavanje Allah. To je razgovor sa Allahom. je kletno i dva rekata te i dva, na jednu na interlezi, na jednom i polako, i predaj se da ti kući, nego dva da ti ništa nije primjeno. I da si se izmijavo s Da se imaložavao din, se imaložavao svoju gospodaru gospodaru, da se imaložavao ljude koji dođu zato da klanjate. I onda problem je neko neće da klanja zanom, neće da klanjate da izlazi. Normalno, kako ću izljeć, kako neću izljeći? Ja nisam došao na trke. Ja sam došao, ulazim u džamiju, skrušan, to Božija kuća. Viš se tu izmijava, smijaju svi, tu i nekovi se izmijavaju u i kući sa njegovom jer se izmijavaju. U gledu smo čovjek pokušali razmišljati i uči ajet, ajet. Također u granicama ljudske mogućnosti čovjek uljepša glas koliko može. Ne uljepšavanje glasa na način koji ne treba. Ne, to. Ne treba način. Alhamdulillah, U granicama bez. Iiii, jaaa, kje pusti to! Ispraš će ti oči, ispraš će ti grlo, ispraš će ti mure za kraju, je, nije gledan zbog toga ovdje, da se ljudi muči, man se da ljeni, ker gledan je teško, ne istam tebjavan, gledan se mučiš, gledan je dijade, da živiš v ovom Također, u granicama na naučnosti čov pokuša ono što ima svoje sura koji zna na pamet da, aj pa da kažem, razne <coughs> razne sura muči, da naučim ljekinsku suru. Ako zna više dora početnog mjesto sumanike, to kao što kaže še mi srednjih naraka toga, ali to razvi, razvija, Kada je automac učen u namazu, kad ti znaš, akde ah je počet dove 2 ili tri, pa sad kaš, eh, danas ću se učeti namaz sa... Allahumme da'id bihina umina khataya, kama da'id bihina i to te čini da ne učiš s automatski, da razmišlja šta čakva, ali ti sami je put, Allahumme da'id bihina umina khataya, Znači, gdje god imamo ključnost da se uči razni zikrovi, razne vrste da učiš različit zikrove kako bi pojačao, jer kada moraš učiti različit zikr, onda moraš se koncentrucijati na različit zikr. Ali kad sve učiš automatno uvijek isto, onda to prelazi u naviku. Također, stvari na povećinom povoći, jeste da čovjek uzmi da čita biografiju učenjaka i prvi generacija kroz prizmu na naziv. Da vidi kako su oni živeli. oni su bili ljudi koji su imali krv, imali su potrebu za domjavluku, kako su oni mogli otvojiti vrijeme, kako su oni tako klanjali? Čovjeku dođe muha, dođe mu sršne, ujede ga na čelo i teče će krvo ne osjeti uopšte. Klanjali. U nas muha još nije došla do nas, bibi, najspecijalnija moja da danas letite. Ima Pa sa što počne, nema, još Amerikanci nisu, ali ispusti, se moga na tebe spustio na mazu? Na ovoga se sršni i ujednje ga i teče mu krvo, on i dalje klanja. Srušio. srušio se ziri pored jednog sela, pa srušio se dio u čamiji, on nije čule, se srušio, on nastaju klanan. Nakon govodi na ruku i na njega tice, misli, stoji čarik, klanja je tica, na njega steču na glavu. Kom taju On ne miče. Odej ruku i dođu ticat na njemu sigrani. Kontaljim, pobicat. Tolika sprušenost. Znači čovjek, ali to nisu to nisu vanzemaljci. To nije, tu radi sa ninja kodnećama iz 17. galaksije je došo. Tu su ljudi, 7, ali ugojni se, ugojni se ugojni se znači, nisu tu neka vanzemaljska veča. Znači čovjek pročita kako su To u njemu pobudi, da je ubudi takav, da se nakjeći sa njimom. Također imamo jednu onako napobjednu su malah, no? To je, u namazu nema, pogotovo kad se namaza džemato, a i nije u džemata, u namazu kad se šuti. Kogada šlom da je u nas kranja zavu, Sam ja čovjek gdje pričam ja nešto što, da Bogom o njemu. Otiđu u bilo koju džanju, sve u prvih sami sam se okreni, pogledajte. Ljudi dođu na bajramke, dođu na čunke, dođu na dnjevi, nalaz pogledaj kako ljudi kledaju. Razgledaju, gleda koje sproze, dobroče, kriša. Čovjek sliča, čovjek pa na ruku, ljudi nešto priča, kaj ostane kako se činja, sam da, da kledam. Sad čakaj krenam nešto na tu temu reče, Molite da zvoni čovjek s Eurom, ja, znači, vidiš, čuliš, ispovjerili izvod, nuci Arnevom, da tako da njelovalo. Zato kažem, u namazu nema vrijeme kad se šuti, nije na vrijeme. Nije na vrijeme kad se šuti, osim ono vrijeme kada imam učita da ti slušaš njega. Ali znači, na Etaijatu, ja sam gledo pogodroju koju mi ću prstom na Etaijatu odlučiti Etaijatu se završila tijera, to je in stanje, išli. To nije vrime kada se šli. Tada se uči do, završio se do, uči tukaj treću, četru, petu, ako su za nekim pogložnim čovjekom planju, pa da misti, da se ustupi je njega završila tijera. Učiš do. I tako da je, u vsakom slučaju. Tri puta se je go svanara da razimu, svanara da razimu, neki nođa profuru, imam puta da nekaj nastavi ili govori taj jezik, ili dovolj, ili neki jezik rovko ovaj iz priješine dužitostanika, nima što ne. Duži, Jer švodnja čovjeku odlači misl. Jer čovjek je takav, ne može on staviti mozak ko klantok. Stavljaj, ništa, ništa, samo što ti čeka da otvoriš. Nema to, naš, naš mozak odmah šeki, dolazi on te da odmah, e, stano ima, pošto su to artiza, Ja dopisam se probodiš, radi se, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Iti tamo, veseli se, kvar ti se kupio sve situacija nakra bio, ina ma se plan organizacija. Ovaj to je to, ko će ući ti sam na jednu šutnju, tamo fino kaže, i sidi kašemo se na jerci ni prati, jer boga ti mi pošto su tamo vama trebovi, tu i mi dato, odgovara, ta ti te završaš školu, koren dok ti se planiraš, ali će hođa, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum. E, Znači gdje imaš optimočenje toga. Također čovjek bi trebao Koliko ljubi dana, sada ne znam. neke stvari koje će vandredno čovjeka u znamijeti, primjer, raditi odječaj. Boži poslanik, pazite, poslanika nisjena. Poslanik koji najbolje razumijevao punami, koji najviše poznavao gospodara, Jedni prikak i kranje lade su mali muslim, kranje u odjeći poput moji je nešto u tom smislu imala je pruge. Kada je završio namaz, kaže, skin u odjeću, mislite, kaže, ovo, nekom čovjeku dajte, moja je kvalitetna i bolja, dajte a dajte meni njegovu jednu braznu odjeću, koja je jednoglujna, kaže, ovo mi sad uzne mi rovnu nazu. Šareno. Žecovi je farba, droga. Da li pit zeleno? može, može, može, može, i odješ ti to, a, zelena i tako, ini šeitanu, šeitanu isi navesuje ti, poslije kad dođeš da se vratiš, da se vrataš, nekad se mi uhvatiš nešto. Kako sam nad ovdje došao? Kako li me je doveo od otle? Ja nekad zaista pokušam nadesu, nešto sam, ljivo, ljivo, idem, idem, da mi ne se vratim, odatak li sam počeo, ne znamo gdje sam počeo čemu ćeo. I tako u namazu ti počiniš razmišljati, I on narezuje tebe, on tebe odvede, nema niti kraja, uvijek nešto ima dalje. Znači da čovjek pokuša e, svoje fizičko stanje, da čovjek nema potrebu za nužnikom. Lavo po stranju kaže gdje doslovno izbovali muslima, neka niko od vas ne klanja da ima potrebu za nužnikom. Čak da uđeš u džema, džema počeo klanet, ti imaš abdest, ali Osjećaš potrebu za vjecel, dok u vjeci i dok ponovu adresiš, on Šta ćeš da prioritetni? Prioritetni da uđiš u džemat, osjećaš potrebu za vjecel i da ideš u vjeci, da ste retice, adres sam klanjati. Prioritetni je da odeš u vjeci, klanjati onaj adres, da poslije klanjati sam. Može to zabranio. Zabranio kaže da se klanja u prisustu hrani. Žena stavila hranu konta kontan i poslijek se prinajedi, nije ćeš klaniti. Sad se rrstvijet, počnite, eto meni. Oni nisu raspakovali dobro sofru, oni već klanjio i da se priključuje, a cijelo vrijeme kumačak smo gledati priključenje muze. Nima toga do usijeti, jedi kad završiš nakon toga si tvijeti. Sve Adi Svetori govori, govori po Buharijinu, sada ću mi govoriti. Ima, ima stvar kao opozorijenje, imate određeni ljudi koji ne mogu da se kontrološaju određim stvarima, pa, a to puno svijeta drugim ljudima, uči polu glasnu kada klanja ju u džematu. Ti dođeš, učiš ti, Allah misaljala, nove, jedan Eteh ijatul in laj. I ti opet Kad on malo, la ilah. Htjeli sam, ja bio gov. Ešhedu la ilah. Allahu me salih, Allahu me salih. Allahu me salih. I tu sam... Ne možeš drugačiti, zaista ne možeš drugačiti. Ti napad, ti veš došao ijake nabudu, Allah man evrahim. Češ sam nemajav, Allah man ja ću da da... Znači, ljudi to smijetam. Ja znam da ljudi neki imaju najbolje tiške sve postane. Takave život kao što imaš to što sve u nečemu drugom, treba se i toga čuvati. Allaho poslanjnik je zabranio glede insana da ljudi jedni drugi uznemiravaju kirajatom. ste onda, ako je poslanjnik zabranio da jedni drugi uznemirava u Kako je zabranjeno uzanimiravati sa nečim drugim, mobitelom ili nečim drugim? Mujete ljudi, još to neki ljudi koji bukvalno svataju nesebe i neke stvari, mobitel ozvoni mobitel, ali kroz to on smatra da je to vehabizam ili neka pretjerana vjera, da ne moraš muziku istrući sa mobitelom, da moraš staviti zvonce, može tu da bude muzika, može biti užić kovo može, može, I Ali je problem, sad to svira, on se ne smije pomakni da se pomakni, Napio je tri pokrita, tri pokrita pokvario namaz. Reave se, vidne krovka. A ovaj što zove, a mi bitavaj ne bi ispustio slušao. Samo što preknije on opet. <laughs> Vrkiba, pa možda čovjek klanja, eto, nazvao si, piše. Svi mobitelji pišu propušteni poziv. Najprvi montr koji napravljen, odmah su u stavili, propušten poziv, taj, taj, zaozvaće, pa kad završi, ne. ne, ne. A u džepu, gru, gru. čita, džanja, samo što ne počne samo što ne počne govori tu, ništa ne gleda. Pa to su opasnosti, uzmevjavanje vratne muslimane, omanoložavanje laovi kući, omanoložavanje namaza. Pazite, možete sa sada kod desni Znači, zaboravljaju. Desilo se počne ozvoniti lagano slobodno, izrediš slobitevom, obodom, ispiju učiš i uđeš Naslišati. Riješi na problem. To što si uradio je 800 stotina puta manji problem nego što ćete ovaj makijotljada još tri put nazvat, što si uznemiljučitavu džami, sad poslije džami, poslije namaza, a bibi bi imala da te ludi pojede kad te povradaju. Jer ti ono što ti je postumoviti. Nogod uzmi, iskruči, pricni. Ako imaš te moderni mobita, dobro sam jedno dobro da pricni što mi predstavi da najem. Božji poslanik se u znao pomakiti, otvoriti vratu. Znači, a iša, kruži noge ispred Božji poslanika. On ne može da je pas na sež do njegove, dodijeli noge, skloni noge, klanja. A gdje si u bari museli? Znači, nesmite se napraviti pokritu namazu. Božji poslanik drži svoju ulogu u mano Hajde su bari museli. Drži je na četiri kvijata. Drži je, uči, kad hoće je otište, ruku i spusti. Ode na ruku, ode na sežnju, ga kriza sve su ponese. I opet cijeli namaz drži. U fazu, pred ljudima, pred džematom, opet oči na sežnju, se pusti nju, ode je na rugih, ode je na sežnju, opet nakon toga na treći reke, opet je ponese sve Ti ne smiješ poklata. tri poklata. Kako tri poklata? Koja tri poklata? Sada je grabio sto tri poklata. Tri čestni je Pošto ima mesega, ne pošto ima koji ima, ne pošto ima taj stava koji nema dokaze. Ako je poslanik mogu umlikicu uzijeti, zašto ja ne mogu izat nobitel, pritisniti jedno glubo i staviti dođe. Jasna filozofija, ne treba, ti, ne treba ti dalja filozofija. Treba ljude pokućati, treba im tako namazovati se jednom tu gdje si tako ustaniš im da kažu braću, ma da da vam nagled, mi znamo da vi to radite strafom, da mla ustrava sa namaz, ali je propis takav i takav. Ko zaboravim, isključno od tega? Možete zazvati na mazu, nije ima svijetno toko na da izvedi i isključi stavljučaj. Koji jasni što da propisi, završi na stvari. Također... Ima puno toga, ja bi to svašta nešto vama dokazivu, govorio. Kad ja bićemo to sve završiti. Odmelađa rešenom da ono što čudili koristili za nas, odmelađa su ona prava, da ukavaju naši namaz na nas, nas učinjeni ljudi koji će doživjeti namaz onako ko se od njih traži. Imamo roze kritika, pitanja. Da, pitanje je jedno duže, ali mi ćemo začitati da, da bih laši kao ti naše djevojke, e, mlađe koji se vraćaju vjeri, znači imaju dosta puta e, indolentan odnos prema tim nekim stvarima koje su se djetom zabranim kao vezivanje kose koje je u unđi, čupanje obrova, šminkanje itd. Ne treba to puno tumačiti, znači to su stvari, par ono što mi je naredeno, to stvari, zabranje nekog ženji dozva da se šminka, svojom mužu, pred svojom ljecom, pred marenima, kada iz nas iskući, da se miriši, zabranja da ona stoje da se šmiljika, zabranja da čupati i pred mužom i bez muža, ne može čupati nikako, bez Ivan ne punđi, znači, onaj, na način da je to zaista vidljivo i da je to nešto onaj, izraženo, također je zabranjeno. Kakva je, je to vrsta krije na veliki krije? Boži poslani, kad nisarato se nam je propeo prokleo žene koje čupaju ogul. Ženu koja iziđe namirisa na iskućaj uporijedio i sa bludnicom, što ukazuje da je to veliki grijin. E, vezivan je, ko se Boži postanik je takve žene spominuo u izuzetno negativnom kontekstu, da je rekao da takve osobe neće osjetiti miris džedmeta. I kad ima to da su došli takve žestoke pljetne, onda se kaže da su to veliki grijsi. E, predlugo, predlugo zadržavanja mužjeva u džaniji nešto kazati o tome, ne, da, ne znam da se mislim danas se mi uruplio, ili inač ljudi odlazi na namaz mislim da treba da bude sastavni u bračne harmonije da se muž i žene pomažu ako žena ima svoje neke obaveze ima obavezu rada sa djecom, treba da radi kuću, treba da sprema rano mislim da muž bi trebalo da to uzmi u obzir da znači za držaj sođani prekom vjernom, a misto tako ne trebamo napravići štoperecu da znači moramo za 10 sekundi, vraci za 10 sekundi, ali mislim da se te stvari samo vraći narazumljevanje, vraći e, narazumljevanje harmoni, da čovjek uzme uvzir, da ta njegola žena i srcama uči, da vodi evidinciju djeci, da treba primati ran, da treba počestiti da možda sutra treba i ona zajedno sa njim na posao i tako da znači, ako ima potrebe da se zadrži, se zadrži, ako ne da se vrati kući. Ja znam se nekom je nekad i nekada ne vraća kući, to ću kući, sad će mi se djeca popriti na glavu, onaj, vidi, hoćeš da imaš djeci, onda treba da udeš stranace koliko godine. Ova sestra nam je postala pita, evo, ja ga malo ne razumijem, ali evo poslatevi, imam godišnji odmeru mogućnosti da Ramazan provedla u Bosni, ali sam se prošle godine razočarala zbog borzine kanjanja, e, ogovara, nezaviste i ostale stvari u Ramazanu. Da li je bolje ostati kući i posvijetiti se ibaditom u blagost mjesecu ili pak otići zbog posvjetlje rodbini odžavaju Ljubinske kranje? Da li je ostati kuć i se vodi i ubosti kući? U svakom slučaju čovjek treba da gleda da te sezone hrajine iskoristi najbolji i mogući način. Omdje je mu bude najbolje, tako treba da se ponaša. Što znači, e, ako ugosni živi u gdje je džemar, da kažem, prebrzo klanja, inače generalno je pravno da je žena vrijedniji i bolji da kranji namasko koje kući. Tako da žena, znači, ako pogotovo se namazu u džemaru kranja brzo, ne kranja kod svoje kuće, a ja smakam svakako da ne treba vezirati sad odlazak ugosni za brzo kvaljanju džematu ona, ili čak prezimanje se odviđenje dvije. Mislim da je hajk u tome, da čovjek ode da odviđe rodbilu pogotovo ako ima bližni rodbil, kao što su otaci mati. E, Moj samic ima vamanje, dok su vam oditelji žiri, ja imam zajedničku bolest, zajedno sa to je da smo mi daleko od svojih odtelja. priliku da odete svojih da proverete kojih dan sa njima, da ih odvedete, da ih odredete, da će vape, da ih odredete u Sarajevo, na vrenom Bosne, da odete sa njima, odete sa njima u šednju, iskoristite to ili momenta kada vam javlje, da vam je vago, imava preselje, odmah će vam pasma, prav, na oči, rećiš sebi, kamo sreći, da sam više pazio na njih, makar da si najbolje pazio na njih, opet ćeš sebi mogu sam više, zato pogotovo kada znači utiđite, ako ih nisuvete li u pitanju i pitanje, ta druga rodmina ima svoje pravo, obiđite, Ondi gdje možete, kada se uvradi nešto što je u koliziji s vam reagujte, onda gdje ne možete pokrašati lijepim ponašanjem, lijepim postupkom šta je to pisna kroz zijarat, kroz savjet, kroz podloji djeci, kroz nasmijenu i vetrolicu, tako da... Ja znamenam da generalno ne treba ovo spominuti da bude razum, čovjek ne ide, ali to nije Pa, tu ni objeva da je neko ko zato što može da više gledati, svakako je u hajžu. Kratko pitanje, koji su metode pamćenja? Metode pamćenja, ja kada bi znao, prvim djelama učin, pa bi odavljava razume. Generalno učenjac, govori, metode učenja i pamćenja, svakako se ljudi razlikuju u pogledu intelektualnih mogućnosti. Ali, intelektualnih mogućnosti su možda i najmanji fakta da čovjek višto nauči. Jer ljudi koji su intelektualno sposobni uvijek se ostavljaju na inteligenciju i uvijek učili da nam pred ispite. I nerijedko, oni koji su manje intelektualno sposobni, ljudi uznu i bolje ocijenje, boli nauči i u životu uspiju. I veoma malo, Prvo s historiju su intelektu, intelektualci, intelekt, ljudi koji imaju vis, visok intelekt, da su postigli nešto veliko u životu. Zato što oni uvijek se oslanjuju Dok ljudi koji znači su tu negdje na sredini ili ispod sredini, puno se više tudi i puno više i Ja vam mogu sad navoditi primjera iz naših života, iz naših daja, ljudi, znam čovjeka koji I mi je govorio suru, elebneš rajneke sadek, sam dva sata pa i nisam naučiti. A nakon toga, nakon određenog perioda, trundom, trundom, trundom, došao je na stepen da je stranicu Kur'ana učio za sedam minuta. Provjerim, znači sedam ljudi, otvorim Kur'an i upališ to pericu, za sedam minuta naučio stranicu Kur'ana, pa je naučio Kur'an sa brojevima ajeta. Znači kažeš, isto u četvorci kažeš, ali 86. kaže, Zbog truda i zbog, znači, upornosti. Tako da, jedna od najboljih metoda u pamćenim mjestu je trud i upornost. Trud i upornost. Imaju tu još drugije metode da čovjek treba da gleda na vrijeme, u smisru medicinski. I, I razno je dokazano da nije isto učiti na pamet nešto na veći. Jer mozak, naš malo prej smo ne može biti Da ne radi. Svaki ovaj naš pokrit ide gdje? Preko, preko mozga, pokrit ruki ide preko mozga, pokrit oči ide preko mozga, sve ide preko mozga. I normalna stvara ti cijeli dan kad ideš, voziš, dajiš bigarce, razgledaš, kupuješ, sve da umara mozga. I kad legniš, kad zaspiš, kad se taj sistem malo ovladi, kao kompjuter, vidjeli ste, Ili naši Samsunzi, čuo sam da iPhone to nije trebaju. Nekad kad se malo zaleti Samsung, šta mu radiš? Priksneš dole, piše, resert. Resert, to ima pišeš da tu me ga i on pusti pravo u <laughs> E, taj naš noćno spavanje je, šta? Resert za naš sistem. I sigurno kad čovjek ustane i zajutra, da su njegove, znači, intelektualne mogućnosti, kod velikog broja ljudi tada su bolje, a nije kod svih. Evo, na primjer, ja tada, ako ukradiš tamo noćni mogu tada, Ja imam spruhu koja uvijek možda ušto si tada. Znači, luce razlikuju. Ali generalno gledaju čin. Većina ljudi može poslije sabana, znači u tu periode da te ustani, znači može bolje učiti. Onaj, tako da su tu možda dvije glavne ideode. Znači, odaberim vime. Da odaberim vime u kojim se može koncentrisati. je im sad ne koncentraciju. Nimo je pored sebe pozno i zašo češ trancu korana, da najvzeš, pored sebe ostaviš nobitel i uključen je vajber. Ti ineljadine keferu in neko vajber tam doje, tiru, tiru, tiru, podaš da poruka. Ineljadine keferu se va, unari, tiru, tiru, tiru. Ineljadine keferu se va, unari, on sad zvoni. Eh, ovdje izahora. Vosti čudov. Innalladine keferu seva'un alihim, ono tam evi. Tic. Ah, pono da, ponočka. Esa se da odgovorim. Eh. Innalladine keferu seva'un alihim, poru kadošno, i tamo. Znači, vrijeme koji otvorite za HIFSAN pokušajte se razredetiti svih obaveza. Mobitel ili ga isključi ili ga stavi na, na gas, zvuk, znači u prostoriju gdje ne skače oko tebe djeca, nema televizije, njemo i sve bi postati nekeferu, i tu delnik, i tu e, neka emisija koju tratiš, politička, e, obsarak životinja, ne znam, nije ništo drugo i ti počuš, a tamo ganja, la ganja, on je srbne. Znači, da, da se im ne gledi na a krokodilzinu, a ono. Nema bibliotele Znači, da se čovjek pokuša eh, bo, bolje i pola sata odvojiti osamice u sobu, šeitanskim obitelj ostaviti u drugoj sobi i opet ga isključiti, jer mi tjega čujemo u drugoj sobi. U drugom sobu, ali zašto da ne, nešto, šta znači, isključi i oti drugu sobi. Jer kada ga iskručiš, malo no, kada je blizneve, ti njega vidiš upali se svijetno. Ne, ne. Udruvo se. Na balkonu. <laughs> Zaključaj vrata. Mobiter, laptop, te stvari koje čovjek ovu pažnju odvlači. Znači, čovjek da ih ukloni kako bi se mogu koncentrisati. Znači, ono namo, e, treba opornost. Neko mi treba da nauči stracu Kurana. Pola sata, nekoli sata. Ja znam ljudi koji su po pijet sedam saha, pričem sedacu potlana, jedini. Al danas jedili veoma dobri i hvalice. Kaže, znao po sedam saati učiti. Bukvalno, po Bukvano, harf, po hrhu, presava tog. da, da se truni čovjeka vini. Ja znamo, medijen, kada smo prije istupirali, jedan brat je račun, a na pameti, da vola oprosti nije njegovo malovožavanje, ali intelektualno gledajući, on primiti se po, po, po studijama, po ponašanju, po priči, koliko ko intelektualno može. Intelektualno, on je bio jedini koji nije mogu naučiti. Mi svi smo mogli, pa mi svi nismo naučili on jedini naučiti. Ali čovjek bio struja, znači nema kod njega samo uči, samo gleda, samo ponavlja, nema nizamog gleda. Vjeti li onda A mi svi koji smo intelektualno, kao bili u njega spremni, nismo učiti. Znači, upornost, ponavljanje. Jedan, jedan je učenjak učenja hađarske nauke sedaj se je dan u i ponavlju lanca prenosilaca. Od evo moriraju, od toga, od toga od Bila tu naka prosjahanja, prosila, i mi je tako si jedna pred radno izkušanje, kaže, hajda, dostaj, više u debu uređu, ima što se citirati, debu uređu, toga, toga, toga. Dobro kaže. A kaže, daj ono što sam prije peki dana učil. Tu bi se bila, kad sam učil prije peki E, kaže, ja sam to prije peki dana zaboravil. E, kaže, to radim. ja to uradim, ja ponavljam ne zaboravim ko ti zaboravili. Znači, ponavljanje, ponavljanje, ponavljanje, to je najbolji metod ideje ima i neki priče, neke onaj, čak i misle kgama islamske literaturi da određeni da određeni kao onaj vrste ranih pomažu ih za nje kao groždice da se idu iza ikra znači na čestarci nešto sišao tu mi ja ne bih znao kako ta što pokuni tačno, poku, tačno ko ima groždice neke je pa ko je ja da podiže istina Allahu selam alejkum hamdeki keselilla ilaha illa I za kraj, ja, pošto je naše zretno druženje, želim da vam se zahvalim za vašu pozornost, želim da vam se zahvalim organizatorima i ukazano povjerim da su baš odabrali mene ovog malehnom siromašnog vlahu, proba da dođem ovdje kod vas, da vidim džetla danska već jednom, da priđem ja preko oravke Jana. Smatram da ovaj, ovo druženje, pa po mu preko skromnu mišljenju, ona je postigla cilj koji se očekiva u drugu druženja. Svakako da su stvari družene i mogu popravit, ali generalno sve ovo je za jedni dobri prunaz ne ocjeni, mislim da treba nastaviti s ovakvim druženima. E, pogotovo ovim težajnim menima, rekli smo u našoj ubrnoj liči je bitno ovakvih druženja. Bilo je mnogo šale ako smo koga prozvali, nismo ciljali nikoga. Znači cilj nam je da se svi zajedno koristimo. Ako je bilo nečega što da se hala nalavte ja sam analiz peć tolko od mene malo sa radiku da se tako ljudi ne napiču